І чубчик стрибнув на лоба. За інформацією зі старої краснянки, в районі блокпосту українських військових, що там розташований, іде бій. Сепаратисти атакували його з усіх боків, зокрема з боку житлового сектору селища. В районі селища помітно, що горить ліс. З боку кримінного в бік блокпосту прослідувала техніка української армії як закінчився бій, запитав Гіна. Знайшла, вигукнула Уля. Є цитата свідка, який побажав залишитися невідомим. Цікавий візит бойовиків з боку Сєвродонецька в Рубіжне близько 14 години на вантажівці Урал. За нею йшла Нива з відкритим верхом і ще три легковики з бойовиками в чорному, з мінометами, кулеметами і автоматами. Загалом тридцять Сорок осіб. На вулиці, трудові, вони розділилися для захоплення в півкільце блокпосту Нацгвардії біля старої краснянки. Почався обстріл з мінометів, кулеметів та автоматів. Зав'язався бій. У відповідь міномети і гармати. Осколки долітали до населених пунктів, загорівся ліс у кількох місцях. Підійшло підкріплення до Нацгвардії, зокрема з десяток БТРів, у підсумку гри у війнушку. Самооборона ЛНР вимушена була відступити в Сєвєродонецьк і забрати з собою на захоплених у мешканців рубіжного авто, шість трупів та кількох тяжко поранених. У Нацгвардії є один контужений боєць, зачитала дівчина. Далі пишуть, що частина бойовиків Залишилася в Рубіжному і зайняла один із будинків на Трудовій вулиці, а також частину промайданчика заводу «Барвник». У них є міномет, і вони постійно провокують наших військових. Один із снарядів влучив у процедурний кабінет інфекційного відділення міської лікарні. Ніхто не постраждав. Якщо вам цікаво, то ще трохи почитаю. «Добре?» – кивнув Геннадій. За словами жителів Рубіжного, провокує перестрілки летючий загін рубежанських сепаратистів. Вони збираються для своїх рейдів біля відділку міліції та офісу афганців, а потім на мікроавтобусах виїжджають на околиці Рубіжного і відкривають вогонь у бік краснянського блокпосту українських військових. На озброєнні сепаратистів є автоматична зброя. «Враховуючи 38 автоматів, які були відібрані у солдатів-строковиків, які здалися мирним громадянам під час бою біля Томашківського мосту 22 травня», – прочитала Уляна. Також пишуть про щонічні бої на блокпосту, який на виїзді із Креміною в бік Красного лиману. «Місцеві сепаратисти добре знають місцевість, непомітно підходять». Ведуть обстріли і швидко відходять. Враховуючи заселеність місцевості, військові не можуть замінувати підходи. Ось так, хлопчики. На сайті місцевої ради нічого не змінилося, спитав Гена. Усе, як раніше, повела плачема Уля. Здається, ніби наша влада не знає, що йдуть бої. Лише звіт про господарські роботи, латання доріг, вивіз сміття тощо. «Не розумію нашу місцеву владу. Припустимо, під дулами автоматів не розбалакайся, Але викласти правдиву інформацію про бої навколо міста можна. Чому ми повинні по крихтах збирати новини? Чому маємо читати Ахінею, яку несуть на своєму сайті браття-слав'яні? І ні слова не чуємо від влади. Чому? Хтось може пояснити. Дівчина – обвела поглядом присутніх. Настане час, і ми поставимо перед владою це питання, сказав Льоня. Тоді дізнаємося, чому мовчали наші посадовці. Непевно, ними править страх за своє життя. Ти це бачив? Звернулася Оля до Геннадія і відхилилася вбік щоб йому було видно екран. Оча Генека не було здивування. Він відвів погляд тупив його підлогу. Бачив, сказав він упалим галухим голосом і додав. Головне, щоб не побачила мати. Хлопчики, умисно веселим голосом сказала дівчина. Хочете підсолодити життя? Тоді зі мною на кухню. Будемо пити чай і каву. Розділ 53. Нова жахачка профільтраційні табори спричинила нову ще більшу хвилю біженців. Людей, які поспішали покинути місто тимчасово або назавжди. Щодня Настя прокидалася від обстрілів, які ніби за графіком починалися о четвертій годині ранку. Одразу ж вона виходила на балкон і вслухалася в кожен звук від вибуху. «Дай Боже, щоб це наші йшли в наступ!» молилася вона щоранку перед іконами. Усе за пару годин стихало, і було загадкою, хто іде веде обстріли. Сусідів меншало з кожним днем. Хто куди подівся, невідомо. Але Настя знала, що багато людей поїхали в найближчі села до родичів чи близьких у надії, що села не будуть так обстріляні, як міста. Коли починало бахати, мешканці, які залишалися в будинку, дружно виходили на валкони і обмінювалися припущеннями, де де бій. Якщо хтось дізнавався новини від знайомих із навколишніх сіл, одразу сповіщав їх. Місцева влада мовчала, то доводилося вірити на слово мешканцям «будинку». Не змовляючи, сусіди зазвичай не говорили про свої симпатії до тієї чи іншої сторони, бо всіх об'єднав страх бути вбитими під час бойових дій. Ніхто не знав, що краще – виїхати в село, тікати в Росію чи в інші райони країни, залишитися в місті чи бути готовим до евакуації. Невідомість, пастка, ніколи не знаєш, коли в неї потрапиш. Хоч як бережися, відчуваєш усім єством, що вона десь поруч. Ступаєш обережно, але все одно в одну мить можеш опинитися в ній, і чорна прірва поглине тебе одразу, полетиш у неї стрім голову». Невідомість породжувала страх, але й об'єднувала. Навіть сусіди, які раніше все життя ворогували за вімкнену голосну музику чи невчасно прибраний під'їзд, забули про сварки і охоче ділилися способами вижити. Зі своїх балконів вони цікавилися один в одного, чи зібрана про всяк випадок сумка з необхідними речами та документами. Вже давно в кожного біля виходу були приготовані дві валізи. В одній невеликій люди тримали всі документи, ліки та воду. Це на випадок бомбардування чи обстрілів, коли потрібно ховатися в бомбосховища та підвали. Люди намагалися не говорити про те, що трикутних зі зрощених між собою міст Рубіжне, Сєвродонецьк, Лисичанськ, суцільна хімічна правословість, де одне влучання в цистерну небезпечних речовин може легко знищити всі три міста, в кожному з яких приблизно 120-130 тисяч жителів. Усі сподівалися, що снаряд омане страшні місця і екологічної катастрофи, чи хімічного знищення населення не буде, тому про всяк випадок тримали на готові ще одну велику валізу. До неї поскладали білизну, теплий одяг, плед або ковдру, запаси їжі та води на три дні, як радили в інтернеті. Валізи чи не щодня перебиралися, за порадою сусідів щось додавалося, інше поверталося на своє звичне місце. Днів в зотрид точилися розмови, що потрібно брати ліхтарик та сокиру, і чи можна обійтися без ковдри. Ліхтарик та сокира постійно міняли своє місце. Ковдра замінювалась на теплу куртку, то збільшувалася, то зменшувала кількість пляшок із запасами води, але валізи від того не ставали легшими. Ще тяжче було на душі у містян, які залишалися у своїх помешканнях. Раніше людей лякала смерть, бо достеменно ніхто не знає, що за її порогом. Зараз людей лякала невідомість, а влада мовчала. Щоранку Настя спостерігала з балкона, як великі комфортабельні автобуси підходять до площі Перемоги. Там на них чекали люди з дітьми та великими валізами. Вони виїжджали переважно в Крим, щоб притекати лиху години. Діти раділи подорожі, не звертаючи уваги на далекі вибухи, бо вже звикла до них. Частина виїжджала назавжди,